і становлять для вас проблему. 17. Комунікація. Коли робите те, що правильно для вас, ви спокійно можете поговорити про це один раз. Банально, а потім відмовитись від будь-якого подальшого обговорення. Тобі Райс Дрюс. Перечитайте ці бесіди, ви можете опізнати у себе у виділених жирних шрифтом репліках і у виділених курсивом інтерпретаціях, які пояснюють наміри співзалежних та їхні моделі мислення. Даніелли збирається зателефонувати Стейсі. Вона хоче, щоб Стейсі доглядала за її трьома дітьми на вихідних. Але не має наміру попросити Стейсі побути нянькою, а натомість має намір маніпулювати нею, щоб досягнути свого. Зверніть увагу на її техніки. Стейсі, привіт. Даніелли, привіт, буркотіння зітхання. Зітхання означає бідолашна я. Я просто така безпорадна. Запитай мене, що в мене не так. Врятуй мене. Стейсі після довгої паузи. «О, привіт, Даніелли! Я рада, що ти зателефонувала. Як в тебе справи?» Під час довгої паузи Стейсі подумала. «О, ні, тільки не вона. Знов зітхання і стогнання. Боже, боже, чого вона хоче цього разу?» Даніелли, зітхання. «Та в мене все практично так само, як завжди. Проблеми знані ж Даніелли. має на увазі. Ну ж, бо запитай мене, що не так». Стейсі, після знову довгої паузи, що сталося? Твої слова лякають. Цього разу під час довгої паузи Стейсі подумала, я не питатиму її, що сталося, не потраплю у пастку, відмовлюсь від того, щоб цікавитись у неї, що не так. Подумавши про це, Стейсі відчула злість, потім про вину, почуття порятунку, а потім почала рятувати Даніелле, запитавши її, що сталося. Даніелле. Ну, мій чоловік щойно дізнався, що на цих вихідних має поїхати з міста через роботу. І він мене попросив поїхати з ним. Я б дуже хотіла це зробити. Ти знаєш, я ніколи нікуди не їжджу, але я не знаю, на кого можу лишити дітей. Мені було неприємно казати «ні», але довелось відмовити. Йому від цього так погано. Сподіваюсь, він не надто сердиться на мене. Ну, мабуть, так має бути зітханням. Даніела перебільшує, вона хоче, щоб Стейсі жаліла її, відчувала в цьому свою провину та жаліла її чоловіка. Вона ретельно добирала слова. Даніела, звісно, сказала чоловікові, що може поїхати, і повідомила, що збирається змусити стейсі побути нянькою. Стейсі довга, довга пауза. «Ну, я думаю, я можу подивитись, чи зможу я, можливо, допомогти тобі». Цього разу під час паузи Стейсі подумала «О, ні, ні, ні, ні, я ненавиджу глядіти її дітей, вона ніколи не наглядає за моїми, я не хочу з ними сидіти, не буду, бісова душа, скільки постійно ставить мене в таке становище, хай її грець вхопить. Але як я можу сказати «ні», я мушу допомагати людям, чинити іншим». І я їй дуже потрібна. Боже, я не хочу, щоб вона сердилась на мене. Крім того, якщо я їй не допоможу, то хто це зробить? Вона веде таке жалюгідне життя, але це востаннє. Вона відчувала злість, жалість, провину, святість і знову злилась. Зверніть увагу, як вона принизила Даніеле, назвавши її безпорадною. Зверніть увагу на її помпезне почуття відповідальності. Я єдина людина в світі, яка може їй допомогти». Також зверніть увагу на те, як вона сформулювала свою відповідь. Вона сподівалася, що Даніеле помітить відсутність ентузіазму Стейсі та врятує її, сказавши забути про це. «Даніеле, ти справді побудеш нянькою? Дуже дякую, ти найкраща. Я їй мріяти не могла, що ти справді зробиш це для мене. Ах-хах!» ах, Отримала те, чого хотіла. «Стейсі, без проблем. Рада допомогти. Я не хочу цього робити. Чому це завжди трапляється зі мною?» У наступній розмові Роберт хоче, щоб його дружина Саллі зателефонувала його начальникові і сказала, що Роберт хворий. Напередодні він випивав. До третьої ночі його алкоголізм спричиняє дедалі більші проблеми вдома та на роботі. Під час розмови він почувається хворим, злим, винним і розпачливим. У Саллі так само. Роберт, доброго ранку, кохана. Як сьогодні справи моєї солоденької? Господи, допоможи мені, я почуваюся жахливо. Я не можу піти на роботу, вона розлючена. Я не можу так з'явитись перед начальником. Краще підлизатись до неї, змусити її зателефонувати замість мене, а потім я піду спати, а ще краще, якщо я ще вип'ю швидко. Саллі, я в порядку, промовила обрізаним мученицьким голосом після холодного погляду і довгого мовчання. Селлі насправді мала на увазі ось таке, мені боляче, я серджуся, як ти міг так зі мною вчинити? Минулої ночі ти знову пиячив, ти обіцяв більше цього не робити. Наше життя руйнується, а тобі байдуже, подивись на себе, ти суцільний безлад, я не можу цього терпіти». «Роберт, Люба, мені сьогодні дуже погано, мабуть, я захворів на гриб. Я навіть не можу поснідати. Зателефонуй моєму начальнику, Добре, Скажи йому, що я прийду завтра, якщо мені стане ліпше. Чи можеш ти це зробити для мене, старого, ну ж, бо будь моїм коханим золотом. Я такий хворий. Я безпорадний, і ти мені потрібна. Подбай про мене, зроби це просто зараз. Я знаю, що ти злишся на мене, тому спробую змусити тебе пожаліти мене». Саллі, я насправді думаю, що мені не варто телефонувати твоєму начальнику. Йому подобається говорити з тобою, коли ти не збираєшся приходити на роботу. У нього завжди постають якісь питання, і я не можу на них відповісти. Хіба тобі не здається, що було б краще, якби ти зателефонував? Зрештою, ти знаєш, що хочеш сказати. Я ненавиджу телефонувати його начальнику. Я не люблю брехати заради нього. Але якщо відмовлюсь, він розлютиться. Я спробую діяти більш безпорадно, ніж він. «Роберт, що з тобою? Хіба ти не можеш зробити для мене цю дрібницю? Невже ти така самозакохана? Я знаю, що ти злишся на мене. Ти завжди на мене сердишся. Не дивно, що я п'ю, бо ж маю таку дружину, як ти. Хай буде по-твоєму. Не телефонуй, але якщо я втрачу роботу, це буде твоя провина». «Як вона сміє мені відмовити?» – думає він. «Тоді вирішує, що настав час стати жорстокішим. Він повинен змусити її робити це». Роберт вирішує покласти на неї велику частку провини, а потім покарати це все невеликим страхом. Він знає, що вона хвилюється через те, що він втратить роботу, поки він цим займається, закладає основу для сьогоднішнього поятства. «Саллі, добре, я зроблю це, але ніколи не проси мене зробити це знову, якщо ти нап'єшся ще раз, я піду від тебе, почуваюся у пастці». Саллі телефонує начальникові Роберта. Той успішно наполіг на своєму, він натиснув на всі слабкі місця Саллі. Вона боїться, що її назвуть егоїсткою, бо вважає, що було б жахливо, якби вона була такою. Вона почувається винною, бо знає, що постійно злиться. Вона вважає, що несе відповідальність за поятство Роберта і боїться, що він втратить роботу. Ті слова про те, що вона залишить його, якщо він знову нап'ється – були пусто порожньою погрозою. Вона не вирішила покинути Роберта. І наступного разу, коли Роберт попросить її знову, вона знову зателефонує його начальникові. Після того, як Саллі це робить, вона починає скаженіти на Роберта, переслідуючи його. Потім жаліє себе і вважає жертвою. Вона також продовжує почуватись надзвичайно винною, потаємно вважаючи, що з нею щось не так через усі її почуття та реакції, тому що Роберт видається таким могутнім, а вона почувається слабкою та невпевненою. Консультант розмовляє з чоловіком-алкоголіком і його дружиною в групі сімейної терапії. Подружжя справляє враження ідеального. Вони не вперше відвідують цю групу, але вперше консультант зосереджується на них. Консультант. Стівен та Джоанна, я радий, що ви сьогодні обоє тут. Як у вас справи? Стівен, у нас все чудово, просто прекрасно. Еге ж Джоанна. Джоана посміхається, так? Все добре, нервова посмішка. Консультант. Джоанно, ви усміхаєтеся, але я відчуваю, що щось не так. Тут спокійно можна говорити. Говорити про свої почуття нормально, як і нормально говорити про свої проблеми. Для цього і створена ця група. Що ховається за вашою посмішкою? Джоанна. Її посмішка обсипається, вона починає плакати. Мені це так набридло, мені так набридло, що він мене б'є. Мені так набридло його боятись. Мене нудить від брехні, мене нудить від обіцянок, які ніколи не виконуються, і мене набридло, що мене лопцюють. Після того, як ми послухали розмову деяких співзалежних, розгляньмо діалог, який ми використовуємо. Багато співзалежних набули поганих комунікативних навичок. Ми ретельно добираємо слова, щоб маніпулювати, догоджати, контролювати, прикривати людей і пом'якшувати почуття провини. Наше спілкування смердить пригніченими почуттями, нічучими думками, прихованими мотивами, низькою самооцінкою та соромом. Ми сміємося, коли хочемо плакати, стверджуємо, що в нас все добре, коли це не так, ми дозволяємо знущатись з нас і руйнувати нас». Іноді реагуємо неправильно, виправдовуємо, обґрунтовуємо, зрівноважуємо та вивчаємо інших. Нам бракує впевненості, ми дражнемо та погрожуємо, а потім відступаємо. Іноді ми брешемо, часто проявляємо ворожість, часто просимо вибачення і натякаємо на те, чого хочемо і потребуємо. Співзалежні люди непрямі, ми не говоримо те, що маємо на увазі, і не маємо на увазі те, що говоримо. Ми не чинимо так навмисно, а лише тому, що навчилися так спілкуватись. В якийсь момент, чи то в дитинстві, чи в дорослому віці, ми зрозуміли, що неправильно говорити про проблеми, висловлювати почуття та думки, зрозуміли, що помилково просто заявляти, чого ми хочемо та чого потребуємо, неправильно казати «ні» і обстоювати себе. Алкоголік в нашій родині з задоволенням навчить нас цих правил, бо ми занадто сильно бажали вчитись та приймати їх». Джоан Пауэл притає про це в назві своєї чудової книжки про комунікацію. «Чому я боюся сказати вам, хто я? Чому ми не наважуємося розповісти людям про те, ким ми є? Кожен з нас повинен відповісти на це питання». Паул стверджує, це через те, що ми можемо бути лише тими, ким є, і боїмося, що нас відкинуть. «Дехто з нас може боятись, бо ми не впевнені, хто ми та що хочемо сказати». Одне чи декілька сімейних правил, про які я писала в цьому розділі, стримували та контролювали нас. Декому з нас довелось дотримуватись цих правил, щоб захистити себе, щоб вижити – Однак я вважаю, що більшість із нас боїться казати людям, ким ми є, тому що ми не віримо, що нормально бути тими, кими ми є. Чимало з нас люблять себе та не довіряють собі. Ми не довіряємо своїм думкам, не довіряємо своїм почуттям, вважаємо, що наші думки якісь відсталі, не вважаємо, що маємо право казати «ні», не впевнені в тому, чого хочемо та чого потребуємо. А якщо і знаємо, то відчуваємо провину за те, що в нас є бажання і потреби, і ми безумовно не збираємось говорити про них відкрито. Нам може бути соромно за свої проблеми, чимало з нас навіть не довіряють своїй здатності точно визначати проблеми, і ми більш ніж готові відступити, якщо хтось наполягає на тому, що їх нема, спілкування не є містичним. Слова, які ми промовляємо, відображають те, ким ми є. Те, що ми думаємо, вважаємо, відчуваємо, цінуємо, поважаємо, любимо, ненавидимо, чого боїмося, бажаємо, на що сподіваємось у що віримо і чому віддаємося. Якщо ми певні, що ми не годимось для життя, наша комунікація саме це відображатиме. Ми вважатимемо, що в інших є всі відповіді. Відчуватимемо злість, біль, страх, провину, нужду. Вважатимемо себе підконтрольними іншим людям. бажатимемо контролювати інших. Цінуватимемо догоджання іншим за будь-яку ціну і боятимемось не схвалення та забуття. Ми сподіватимемось на все, але віритимемо, що ні на що не заслуговуємо та нічого не отримуємо, якщо цього не досягаємо силою та не присвячуватимемо себе і надалі почуттям і поведінці інших людей. Ми переповнені негативними почуттями та думками. Не дивно, що у нас проблеми з спілкуванням. Говорити зрозуміло та відкрито не складно, насправді це легко і весело – Почнімо з розуміння того, що з нами все гаразд, наші почуття та думки у порядку. Наші думки мають значення. Говорити про наші проблеми нормально і нормально казати «ні». Ми можемо сказати «ні», коли цього захочемо. Це легко, скажімо це просто зараз, 10 разів. Бачите, як це легко було? До речі, інші люди теж можуть казати «ні». Легше стає, якщо ми маємо рівні права. Щоразу, коли наша відповідь «ні», Починаємо цю відповідь зі слова ні, а не кажімо я так не думаю або можливо, або якусь іншу нечітку фразу. Кажімо те, що маємо на увазі, та маємо на увазі те, що кажемо, якщо нам невідомо, про що говоримо, мовчимо та думаємо над цим. Якщо наша відповідь Я не знаю, говоримо я не знаю. Навчимося бути точними, припинімо обманювати людей, говоримо по суті, і коли передамо нашу думку, зупинімося, розповідаємо про наші проблеми. Ми не зрадники, якщо показуємо, хто ми та над якими проблемами працюємо. Ми тільки і прикидаємось, ніби не є тими, ким ми є. Ділімося таємницями з друзями, яким довіряємо, які не використають їх проти нас і не змусять нас соромитись. Ми можемо приймати правильні рішення про те, з ким розмовляти, що кому казати та коли слушний час для розмови. Висловлюємо наші почуття відкрито, чесно, доречно та відповідально. Нехай інші роблять те саме. Вивчимо ці слова «Я відчуваю». Дозвольмо іншим казати ці слова та навчимо їх слухати, а не виправляти, коли вони це роблять. Ми можемо говорити те, що думаємо. Навчимось говорити це те, що я думаю. Наші думки можуть відрізнятися від думок інших людей. Це не означає, що ми помиляємось. Ми не повинні змінювати думку, як і інша людина, якщо хтось із нас цього захоче». Ми можемо навіть помилитись, ми можемо говорити те, чого очікуємо, не вимагаючи при цьому, щоб інші люди змінювалися відповідно наших потреб. Вони можуть говорити те, чого вони очікують, і ми також не повинні змінюватись, щоб догодити їм, якщо ми цього не хочемо. Ми можемо висловлювати свої бажання та потреби, вивчимо слова. «Це те, що мені потрібно від тебе, це те, чого я хочу від тебе». Ми можемо казати правду, брехати про те, що думаємо, що відчуваємо та чого хочемо. Це не увічливість, це просто брехня. Ми не повинні бути під контролем того, що кажуть інші люди. Не потрібно намагатись контролювати їх своїми словами та особливими прийомами. Ніхто не повинен нами маніпулювати, звинувачувати, примушувати або силувати до чогось. Ми можемо відкрити рот і подбати про себе. Навчимось говорити «я люблю тебе», але я також люблю себе. Це те, що мені потрібно зробити, щоб подбати про себе. Ми можемо, як каже Ерні Ларсен, навчитись ігнорувати дурниці. Можемо відмовитись відповідати на чиюсь хворобу, чи то алкоголізм, чи інший компульсивний розлад. Якщо щось не має сенсу, то воно безглузде, нам не потрібно витричати свій час, намагаючись зрозуміти щось або переконати іншу людину в тому, що її слова не мають сенсу. Навчимось говорити, я не хочу це обговорювати. Ми можемо бути наполегливими та постояти за себе, не будучи водночас різкими чи агресивними, навчимось говорити. Я далі не можу, це моя межа, я не терпітиму цього. І маємо саме це на увазі. Ми можемо виявляти співчуття і турботу та водночас не рятувати. Навчимося говорити «Здається в тебе проблема, чого тобі від мене треба?» Навчимося говорити «Мені шкода, що у тебе така проблема». Тоді відпустімо це, ми не повинні це виправляти. Ми можемо обговорювати свої почуття та проблеми, не очікуючи, що люди також нас рятуватимуть. Нам може вистачити того, що нас слухають. Мабуть, це все, чого ми коли-небудь хотіли. Одна з перших скарг, які я чую від співзалежних, ніхто мене серйозно не сприймає. Сприймаємо самі себе серйозно, урівноважмо це з відповідними почуттям гумору, і нам не доведеться непокоїтись через те, що хтось робить чи не робить». Навчимось слухати, що люди кажуть і не кажуть. Навчимось прислухатись до себе, до того тону голосу, який ми використовуємо, до слів, які добираємо, до того, як ми висловлюємо себе і до думок, які виникають в нашій голові. Розмова – це інструмент і насолода. Ми говоримо, щоб висловити себе. Ми говоримо, щоб нас вислухали. Розмова дає нам змогу зрозуміти себе та допомагає розуміти інших людей. Вона допомагає нам доносити наші повідомлення до людей. Іноді ми розмовляємо, щоб досягти близькості та інтимності, Можливо, ми не завжди можемо сказати щось суттєве, але хочемо спілкуватися з людьми. Ми хочемо заповнити розрив між нами, ділитися та бути поруч. Іноді ми розмовляємо задля веселощів, граємо, насолоджуємося, жартуємо та розважаємось. Іноді ми говоримо, щоб подбати про себе, дати зрозуміти, що з нас не знущатимуться та нас не ображатимуть, що ми любимо себе і прийняли рішення в наших найкращих інтересах. А іноді... Просто розмовляємо. Ми повинні взяти на себе відповідальність за спілкування. Нехай наші слова відображають високу самооцінку та повагу до інших. Будьмо чесними, будьмо прямими, будьмо відкритими, будьмо ніжними і люблячими, коли це доречно. Будьмо непохитними, коли ситуація вимагає непохитності. Перш за все, будьмо тими, кими ми є, і кажімо те, що нам потрібно казати». З любов'ю та гідністю говоримо правду, так як ми думаємо, відчуваємо та знаємо. І вона звільнить нас. Завдання. Прочитайте ці книжки: Чому я боюсь сказати тобі хто я? Джоанна Паула та Як бути наполегливою, неагресивною жінкою в житті, в коханні та на роботі? Джин Бер. Як бути наполегливою жінкою? Чудова книжка і для чоловіків. 18. Робота за програмою 12 кроків. Як працюють 12 кроків? Чудово, дякую. Анонімна цитата членів АА Ал-Анон. Я ненавиджу хворобу алкоголізму. Хімічна залежність та інші компульсивні розлади руйнують людей: красивих, розумних, чутливих, творчих, люблячих Турботливих людей, які не заслуговують на знищення. Хвороби вбивають любові, мрії, ранять дітей, руйнують сім'ї. Пиядство залишає по собі розбитих, збентежених жертв. Іноді передчасна смерть через алкоголізм завдає набагато менше болю, ніж та проклята хвороба, яка була за життя пояка. Це огидна, підступна, незрозуміла, сильна та смертельна хвороба. Я беззастережно люблю програми 12 кроків. Я дуже поважаю такі з них: Алкоголік анонімус для людей, які бажають оближити пити, Ал-Анон для людей, які потерпають від алкоголізму інших людей, Алатен для людей, які потерпають від алкоголізму інших людей, Ал-Атоц для людей, які потерпають від алкоголізму інших людей та Наркотик анонімус для людей, які залежні від наркотиків. До інших програм «12 кроків», які я поважаю, належать «Нар-Анон» для людей, які потерпають від хімічної залежності інших людей, «Оберейторс-Анонімус» для людей з розладами поведінки харчування, о для людей, які потерпають від розладів поведінки харчування інших людей, Familias Anonymous – для людей, стурбованих хімічною залежністю та або пов'язаних з ними проблемами поведінки в родини, в родича чи друга. Adute Child of для дітей-алкоголіків, які вже виросли. Emotion Anonymous – для людей з бажанням оздоровитись емоційно. До інших гарних програм «12 кроків» належать Sex Addict Anonymous – для людей з компульсивною сексуальною поведінкою. Соуса so для людей, які потерпають від сексуальної залежності іншої людини, Gumblers анонімус для людей, які бажають припинити грати в азартні ігри, гейм анонс для людей, які потерпають від ігрової залежності іншої особи. Parent's anonymous для батьків, які є жорстокими та недбалими, або бояться такими стати, або для підлітків, які мають проблеми через минуле чи теперішнє насильство. Та секс. Також мають бути інші програми, які я або не побачила, або які виникли після написання цієї книжки. Програми «12 кроків» – це не просто групи самодопомоги, які допомагають людям з компульсивними розладами припинити робити те, що вони на їхнє переконання змушені робити – Пиячити, допомагати алкоголікові тощо. Програми вчать людей, як жити, а саме як жити мирно, щасливо, успішно. Вони приносять мир, сприяють одужанню, дають життя своїм членам. Часто багатше, здоровіше життя, ніж те, котре ці люди знали до того, як у них виникла проблема. 12 кроків – це спосіб життя. У цьому розгляді я зосереджусь на програмах для людей, які потерпають від компульсивного розладу іншої людини, оскільки це книжка про співзалежність. Я покликатимусь передусім на програму «Ал Анон», тому що це саме та програма, за якою я працюю. Я пізніше опишу цей невеликий жаргон «Робота за програмою», однак якщо ви проявите трохи творчості, зможете зафіксувати інформацію, яку я вам надам до будь-якої програми «12 кроків». 12 кроків. В основі програми 12 кроків – 12 кроків. Кроки у своїх різних формах, далі вони виділені курсивом. Належать до різних програм, але всі програми адаптували свої кроки з кроків програми «Алкоголік Анонімус». Тлумачення, наведені після кроків, є моєю особистою думкою, не пов'язані, не затверджені та не мають стосунку до будь-якої програми 12 кроків. Програми також мають традиції, які охороняють чистоту програм, щоб вони надалі ефективно функціонували. Одинадцята традиція програми Ал Анон така. Наша політика у зв'язках з громадськістю ґрунтується на залученні, а не на просуванні. Будь ласка, зрозумійте, що я не просуваю цю програму чи будь-яку іншу. Я просто кажу те, що думаю, і я високо оцінюю «12 кроків». Перше, ми визнали, що безсилі перед алкоголем, тому наше життя стало некерованим. Це важливий крок. Він повинен передувати всім іншим, тому це перший крок. До цих дверей нас веде значна частина нашої боротьби з тим, щоб прийняти те, що ми повинні прийняти, наприклад, алкоголізм або проблема з харчуванням коханої людини, моє заперечення, мої торги, мої зусилля контролювати Моє рятування, моя злість, моя біль, мій жаль привели мене сюди. Не раз, а двічі за своє життя я намагалась зробити неможливе. Намагалась взяти алкоголь під контроль. Я боролась з ним тоді, коли сама пиячила. І знову почала війну з ним, коли люди, яких я любила, вживали його та зловживали ним. Обидва рази я зазнавала поразки. Коли я навчусь не боротися цією нездоланною силою. В обох випадках алкоголь брав контроль наді мною. Одного разу безпосередньо через моє власне споживання, другого разу опосередковано через вживання речовини іншою особою. Однак не суттєво, як він здобув контроль. Це сталося моїми думками, емоціями, поведінкою. Моїм життям управляв алкоголь та його вплив на життя іншої людини. Люди керували мною, але ними керував алкоголь. Якщо увімкнути світло, було неважко побачити, хто тут головний. Головною була пляшка. Щойно я це побачила, то легко збагнула, що моє життя стало некерованим. Справді, воно було некерованим. Я вийшла з-під контролю духовно, емоційно, розумово, поведінково. Мої стосунки з людьми були некерованими. Моя кар'єра була такою. Я навіть не могла підтримувати чистоту в своєму будинку». Якщо вам здається, що цей крок вимагає здатись, то це тому, що так воно і є. Тут ми здаємось перед правдою. Ми безсилі перед алкоголем, безсилі перед хворобою алкоголізму, безсилі перед алкоголізмом іншої людини та наслідками алкоголізму в її житті. Безсилі перед людьми, перед тим, що вони роблять, кажуть, думають. Відчувають чи не роблять, не кажуть, не думають або не відчувають – ми намагалися зробити неможливе. На цьому етапі ми це розуміємо і приймаємо раціональне рішення припинити намагатись робити те, чого ми ніяк не можемо зробити, а як би не намагались. У цей момент ми звертаємо свій погляд на себе, на те, під яким впливом ми були, на наші особливості, на наш біль. Звучить безнадійно та відчайдушно, але це не так. Йдеться про прийняття того, що є – ми не можемо змінити те, чого не можемо контролювати. І намагання зробити це доводить нас до божевілля. Цей крок доволі принизливий. Він також є мостом до другого кроку. Визнаючи безсилля там, де ми справді безсилі, ми отримуємо належну нам силу. Нашу власну силу змінювати себе та жити своїм життям. Коли ми припинимо намагатися зробити неможливе, то зможемо зробити можливе. Два. «Ми зрозуміли, що сила більша за нас, може повернути нам розсудливість. Якщо перший крок залишив нас у розпачі, другий обнадіює. Я ні на хвилину не думала, що божевільна щойно припинила порівнювати себе з божевільними людьми довкола мене». Те, як я жила, було божевіллям. Те, як я не проживала своє життя, було таким. Мені потрібно було вірити, що я зможу повернути свою розсудливість. Необхідно було вірити, що біль, який я відчувала, можна якось зменшити. Слухати, розмовляти та бачити з людьми, які були так само засмучені. Я і я. І бачити те, що вони знайшли спокій за таких обставин, котрі інколи були гіршими за мої. Допомогло мені почати вірити. Немає значення для візуалізації, як хтось колись сказав «бачити» означає «вірити». І так, це духовна програма. Слава Богу, ми більше не покинуті на призволяще. Це не програма «зроби сам». Це не книжка «зроби сам». Зробімо це самі на свій страх і ризик – ми – духовні істоти, нам потрібні духовні програми. Вона відповідає нашим духовним потребам. Ми тут не говоримо про релігію, адже слово, яке використовую, духовне. Ми примиряємося з силою, яка більша за нас самих. Третє, ми вирішили повернути нашу волю та наше життя під опіку Бога, як ми його розуміли. Я колись віддала свою волю та своє життя залежності від алкоголю та інших речовин. Я присвятила свою волю та життя опікуванню над іншими людьми, звичайно, над алкоголіками. Я втратила багато років на спроби нав'язати всьому довкола власний план. Настав час витягнути себе з-під контролю будь-кого чи будь-чого, зокрема, і мене самої. Та покласти себе в руки надзвичайно люблячого Бога. Візьми сказала я усе, хто я, що зі мною трапилось, куди я повинна прямувати та як я туди потраплю. Я сказала це одного разу. Я говорю це щодня. Іноді я кажу це кожні півгодини. Цей крок не означає, що ми змиримось з купою мушу та повинен. І посипаємо голову попелом. Це жодним чином не означає продовження мучеництва. В цьому кроці захоплює те, що він означає, що для кожного з нас є мета та план. Чудовий, ідеально прекрасний, зазвичай приємніший і вартий уваги, який бере до уваги наші потреби, бажання, жадання, здібності, таланти та почуття. Це була гарна новина для мене. Я думала, що була помилкою. Сумніваюсь, що для мого життя було заплановано щось важливе. Я просто спотикалась, намагаючись отримати найкраще від того, що мала. Коли дізналася таке, ми тут, щоб жити доки, доти ми живі, і кожен з нас має прожити своє життя». Четверте. Ми провели пошук і безстрашну моральну інвентаризацію самих себе. Ми відводимо очі від іншої людини, та дивимось на себе і бачимо саме те, над чим працюємо. Як це на нас вплинуло, що ми робимо, якими є наші характеристики, і ми пишемо на аркуші паперу те, що бачимо. Ми сміливі, не перебуваємо в ненависті до себе, та не в самокаранні, а в любові, чесності та турботі про себе. Ми навіть можемо виявити, що ненавидіти себе недостатньо, любити себе було нашою справжньою моральною проблемою». Ми усуваємо будь-які проблеми інші, зокрема справедливу провину. Також зважуємо на наші хороші якості, досліджуємо наші образи та злість, досліджуємо себе та ту роль, яку ми відіграли в своєму житті. Цей крок також дає нам змогу переоцінити стандарти, за якими ми судимо себе, вибрати ті, які вважаємо відповідальними та відкинути інші. Зараз ми на шляху до того, щоб скинути з себе нашу справедливу провину, позбутися своєї несправедливої провини, прийняти ту оболонку, яку ми називаємо собою, і почати шлях до здростання та змін. 5. Ми визнали перед Богом, собою та іншою людиною точну природу наших кривд. Сповідь корисна для душі. Ніщо не може її замінити, нам більше не потрібно ховатися, ми розповідаємо свої найгірші, найганебніші таємниці особі, якій довіряємо та яка вміє прислухатись до п'ятого кроку. Розповідаємо комусь про те, як нам боляче та які ми розлючені. Хтось прислухається до цього. Комусь це не байдуже, ми прощені, рани починають загоюватися. Ми прощаємо. Цей крок наділяє свободою. 6. Ми були цілком готові до того, що Бог усунув усі ці вади характеру. Усвідомлюємо, що деякі речі, які ми робимо, щоб захистити себе, завдавали шкоди нам і, можливо, іншим. Вирішуємо, що готові піти на ризик та позбуваємось цих застарілих манер поведінки та ставлення. Прагнемо змінюватись та співпрацювати в процесі змін. Я використовую цей і наступний кроки як щоденні інструменти, щоб звільнити себе від будь-яких недоліків, які привертають до себе мою увагу. Я вважаю свою низьку самооцінку недоліком – тому використовую цей крок також і щодо неї. 7. Ми покірно попросили його усунути наші недоліки. З мого досвіду ключем тут є смиренність. 8. Ми склали список всіх людей, яким заподіяли шкоду, та вирішили загладити нашу провину перед ними всіма. Вирішити тут є важливим словом, хоча я підозрюю, що воно безпосередньо пов'язане зі смиренням. Не забудьмо включити себе в список. Зауважте, що, як пише Джеаль Грінліф, восьмий крок не звучить так. Ми склали список всіх людей, яким заподіяли шкоду та через яких вирішили почуватись винними. Це наш шанс подбати про нашу чесну зароблену провину. Це важливий крок в інструменті, який буде доступний нам все наше життя, щоб ми більше не почувалися винними. 9. Ми залагоджували нашу провину перед тими людьми, перед якими це було можливо за винятком випадків, коли це завдало б їм шкоди або іншим особам. Це просто крок у простій програмі. Інколи найпростіші речі допомагають нам почуватися щасливими. 10. Ми продовжували проводити особисту інвентаризацію та коли помилялись, нехай визнавали це. Ми не зводимо з себе погляду, Постійно та регулярно оцінюємо свою поведінку, з'ясовуємо, що нам подобається в собі, що ми зробили правильно та добре, тоді або вітаємо себе, або пишаємося цим, або дякуємо Богові, або робимо все це одразу, з'ясовуємо, що нам не подобається в тому, що ми робили, а потім вираховуємо, як прийняти це та подбати про це, не відчуваючи за це ненависті до себе». Ось найскладніше. Якщо ми помиляємося, то так кажемо. Якщо ми відпрацювали кроки 8 і 9 та відкинули всі наші почуття провини, то дізнаємось – коли нам слід буде сказати: "Я помиляюся", та мені шкода. Ми відчуваємо чесно зроблену провину, ми зможемо її помітити. Якщо ми все-таки постійно почуваємося винними, може стати важко відрізняти ті випадки, коли скоюємо щось не так, тому що постійно почуваємося винними і більше ніяк інакше не почуваємось. Це лише ще одна кубка провини, яку кидаємо на і так уже чималу купу. Мораль цієї історії така: Позбудьмося провини. Якщо вона в нас з'являється, негайно нею займімося. 11. Ми намагалися за допомогою молитви та медитації поліпшити наш свідомий контакт з Богом, яким ми його розуміли, молячись лише про його увагу до нас і силу все знести. Цей крок, який слід застосувати щодня та за потреби, успішно приведе нас через усе наше життя – він вимагає, щоб ми засвоїли різницю між обмірковуванням та медитацією. Він також вимагає від нас вирішити, чи віримо ми в Божу доброзичливість. Нам потрібно з'ясувати, чи віримо ми в те, що Бог знає, де ми живемо. Як каже один мій друг, відділімося, молімося, медитуємо, запитаємо його, що він хоче, щоб ми робили. Попросімо дати нам для цього сили, потім відпустімо та спостерігаємо за тим, що станеться? Зазвичай його воля виявляється правильною, здоровим підходом до життя, іноді ми отримуємо несподіванки. Навчимося довіряти цій вищій силі, якій ми віддали опіку над своїм життям. Будьмо чутливими до того, як він працює з нами. Навчимось довіряти собі. Він також працює через нас. 12. Отримавши духовне пробудження завдяки цим крокам, ми намагались донести це послання до інших і застосувати ці принципи на всіх наших справах. Ми духовно пробудимося, навчимося духовно піклуватись про себе, не релігійно, хоча це безумовно є частиною життя. Ця програма дасть змогу нам любити себе і інших людей, а не рятувати і потребувати порятунку. Донесення послання не означає, що ми стаємо євангелістами, натомість означає, що в нашому житті з'являється світло». Ми навчимося сяяти, якщо ми застосовуємо цю програму до всіх сфер нашого життя, вона у всіх сферах і працюватиме. Робота над програмою Тепер, коли ми знайомі з кроками, обговоримо те, що означає робота над програмою та робота над кроками. По всьому світі анонімні люди зустрічаються в різних місцях. В церквах, будинках і перукарнях вони можуть зустрічатись раз на день – Двічі на тиждень або сім вечорів на тиждень. Вони не реєструються заздалегідь і не реєструються на місці, а просто дізнаються, де збирається та група, яка зосереджується на тій проблемі, з якою ці люди мають труднощі. Під час зустрічі їм не потрібно повідомляти своє прізвище чи місце роботи, їм не варто нічого говорити, чого вони не хочуть казати». Їм не потрібно платити, хоча вони можуть робити пожертви у будь-якому розмірі. Щоб допомогти покривати витрати на каву та оренду у конференц-зали, якщо цього хочуть, вони не мають записуватися, їм не слід заповнювати якусь картку, вони не повинні відповідати на запитання. Вони просто заходять і сідають. Це називається піти на зустріч. Це важлива частина роботи над програмою. Одна приємна річ в цих зустрічах – Люди можуть бути тими, ким вони є. Їм не потрібно вдавати, що в них нема певної проблеми, тому що у всіх там є та сама проблема. Якби в них не виникло, їх би там не було. Формати зустрічей різняться для кожної групи. Деякі сидять за столом, і ті, хто хоче поговорити, розповідають про свої почуття або проблеми. Іноді зустрічаються у формі доповідей, коли одна людина перед усіма розповідає про якийсь крок або досвід – в деяких групах кроки є темою розмови. Люди просто ставлять свої стільці в коло, і кожна людина отримує можливість казати щось про той крок, який є темою того дня. Існує багато варіантів зустрічей, але зазвичай усі вони суголосні з кроками, традиціями або темами, пов'язаними з певною проблемою. Люди там дізнаються, яке значення кроки мають для інших людей. Вони також чують гасла. Гасла «Ан-Анон» та «АА» включають такі ключові фрази – «Відпустити та опустити Бога». Це легко і один день за раз. Причина цьому, чому ці фрази стали гаслами, полягає в їхній правдивості. І навіть якщо людям набридає повторювати та чути ці гасла, вони продовжують повторювати їх і прислухатися до них, бо ці гасла таки несуть в собі правду». Вони допомагають людям почуватись краще. Після закінчення зустрічі люди зазвичай залишаються та спілкуються, або йдуть до ресторану та випивають газованої води чи кави. Вивчення кроків і гасел, вислуховування досвіду інших людей, обмін особистим досвідом і спілкування – це частина роботи над програмою. На зустрічах продають за собівартістю книжки, брошури, літератури – ці книжки містять інформацію про проблеми, що є спільними для цієї групи. Деякі групи продають медитаційні книжки, які містять поради на кожен день. Читання літературних та щоденних медитаційних книг є частиною роботи над програмою. Людям є, що взяти додому та що почитати. Їм так нагадують те, про що вони дізнались на зустрічі, а іноді вони дізнаються щось нове – під час повсякденних справ люди, які відвідують ці зустрічі, думають про кроки та гасла. Вони намагаються зрозуміти, як кроки та гасла стосуються їх, що вони відчувають, що роблять, і що відбувається в їхньому житті в цю конкретну мить. Вони роблять це регулярно, а також тоді, коли виникає якась проблема. Іноді вони телефонують комусь, з ким познайомились під час зустрічі, та обговорюють з цією людиною проблему, або ж розповідають їй, як минає їхній день. Іноді ці люди роблять те, що пропонує певний крок. Наприклад, складають список людей, яким вони нашкодили, або відшкодовують завдану шкоду. Якщо ці люди достатньо роздумують над цими кроками та працюють над ними, 12 кроків можуть згодом стати їхніми звичками. Природніми способами мислення, поведінки та виправлення ситуації – так само, як співзалежні характеристики перетворюються з часом на звички. Колись вони стають звичкою, програма стає способом життя, це називається роботою над кроками та роботою над програмою. Це все щодо роботи над програмою. Програми «12 кроків» прості та базові. Люди не закінчують навчання та не переходять до складних речей, вони дотримуються основ. Програми «12 кроків» працюють саме через те, що вони прості та базові. Мене захоплюють такі прості речі, як відвідування зустрічів і робота над кроками. Я можу спробувати пояснити, але слова передають лише частинку тієї важливої ідеї, яка тут криється. Щось станеться, якщо ми підемо на ці зустрічі та працюватимемо над програмою. Настають спокій і зцілення, ми починаємо змінюватись та почуваємось краще. Кроки – це те, над чим ми працюємо, але вони також працюють над нами. У цих зустрічах є якась магія. Ми ніколи не повинні робити те, що не в змозі, що вважаємо безумовно образливим або чого не хочемо робити. Ми знатимемо, коли настане час щось зробити чи щось змінити, і ми захочемо це зробити. Це буде доречно та відповідно. Наше життя теж починає так функціонувати. зцілення, зростання стає природнім процесом. «12 кроків» охоплюють і є формулою природнього процесу зцілення людини. Прочитавши їх, ми можемо подумати, що кроки не здаються такими чудовими та безумовними. Не є тими, чи можна захоплюватись, як це роблю я. Але коли ми працюємо над ними, щось таки станеться, вони проявляться, проявиться їхня сила. Ми можемо не зрозуміти цього, поки не станеться з нами. Найкращий опис «12 кроків», який я коли-небудь чула, була історія про невидимий човен, яку розповів чоловік на зустрічі, яку я нещодавно відвідала. Він говорив про Аа, але його історія стосується Ал-Анон та інших груп. Я змінила з його слова, щоб його ідея відповідала Ан-Анон, але ось суть його аналогії – Уявімо, що ми стоїмо на березі, далеко посеред води острів під назвою Безтурботність, де мир, щастя та свобода існують окремо відвіччаю через алкоголізм та інші проблеми. Ми дуже хочемо дістатись до цього острова, але нам потрібно знайти спосіб перетнути воду, ту величезну порожнечу, яка стоїть між нами та тим місцем, де ми хочемо опинитись». У нас є два варіанти. У воді стоїть океанський круїзний лайнер. Дуже шикарний і затишний. Він називається лікуванням, терапією. Біля нього на пляжі сидить група дивних людей. Здається, ніби вони грибуть на човні, але ми не бачимо ані човна, ані весел. Ми бачимо лише цих щасливих людей, які сидять на березі, гребучи на невидимому човні з невидимими веслами. Невидимий човен називається «Ал-Анон» або «АА», або будь-яка інша програма «12 кроків». Океанський лайнер сигнали, закликаючи нас на борт лікувально-терапевтичного круїзу. Ми бачимо на борту людей, вони радіють і махають нам руками. А ще ми бачимо цих дурних людей, які кричать на нас, щоб ми приєднались до них, сіли в їхній невидимий човен, виберемо ми лайнер чи човен-невидимку». Звісно, ми підемо на океанський лайнер, на розкішний круїз. Ми ж знаємо, що він прямує до острова без турботності. Приблизно на половині шляху виникає проблема. Океанський лайнер зупиняється, розвертається до берегу, звідки ми відчалили. Потім капітан наказує всім зійти з корабля. Коли ми запитуємо, чому, він каже, наш круїз на цьому зупиняється. Єдиний спосіб дістатися до цього острова – це сісти в невидимий човен, відомий як Ал-Анун. Тож ми знизуємо плечима і йдемо до людей у човні. «Залазьте!» – кричать вони. Ми не бачимо жодного човна, на який могли б сісти. Кричимо ми у відповідь. «Однаково! Залазьте!» – кажуть вони. Тож ми сідаємо, і вони кажуть, «Візьміть весло та починайте веслувати, працювати над кроками. Ми не бачимо жодних весел». Кричимо ми у відповідь. «Однаково! Візьміть їх і починайте веслувати!» – кажуть вони. Тож ми беремо до рук невидимі весла, починаємо веслувати і невдовзі вже бачимо чугавин. Перш ніж встигнемо подумати, ми також бачимо весла. Наступне, що знаємо те, що ми дуже щасливі плисти на тому човні з дурними людьми. І нам байдуже, чи ми коли-небудь потрапимо на інший бік. Це магія програми «12 кроків». Вони працюють, я не кажу, не натякаю та не маю на увазі, що лікування та терапія не корисні. Це не так. Для багатьох із нас лікування або невелика терапія – це саме те, що потрібно для початку нашої подорожі. Але ця подорож закінчується, і якщо у нас компульсивний розлад, або ми любимо когось з компульсивним розладом, то можемо збагнути, що нам необхідно сісти на невидимий човен з тими щасливими людьми. Наприкінці цього розділу я запропонувала ваші увазі тести, які ми можемо пройти, щоб визначити, чиїми кандидатами в «Ал-Анон» Алетен або Анон. Я також включила додаткові запитання від Audield Children of Alcoholic. АСОА. Зрозумійте, що група Анон та АСОА не призначені для людей з алкоголізмом, вони для людей, які потерпають від чужої проблеми. Люди часто цього не розуміють. Крім того, і чимало хімічно залежних людей, які відвідують Аа. Потім відходять до висновку, що їм також потрібно звернутися до Ал Анон або АСОА, щоб упоратися зі своїми характеристиками співзалежності. Якщо ви вважаєте, що можете бути кандидатом для будь-якої з програми «12 кроків», якщо ви бодай просто підозрюєте, що у вас є проблема – Спільно для однієї з груп, про які йдеться на початку цього розділу, знайдіть відповідну групу і почніть відвідувати зустрічі. Це допоможе вам почуватись краще. Я знаю, що це важко робити. Знаю, що складно постати перед групою незнайомців і розповідати про нашу проблему світові. Знаю, що чимало з нас, напевно, не розуміють, як відвідування зустрічей може бодай якось допомогти – Особливо, якщо проблема в іншої людини. Але це допоможе. Я була дуже розлючена, коли почала відвідувати зустрічі Ал-Анон. Я тоді вже працювала над проблемою боротьби з алкоголізмом. І не хотіла та не потребувала іншої програми чи іншої проблеми в моєму житті, над якими я могла б працювати, ба більше. Я вважала, що вже достатньо зробила, щоб допомогти алкоголікам своєму житті. Чому я маю відвідувати зустрічі? То алкоголікам потрібна була допомога. Під час моєї першої зустрічі до мене підійшла якась весела маленька жінка. Поговорила зі мною кілька хвилин, усміхнулася і сказала, «Хіба ж тобі не пощастило, то виграла двічі? Ти можеш працювати над обома програмами?» Тут я хотіла її задушити. «Тепер я з цим погоджуюсь, мені пощастило, я двічі виграла». Деякі з нас можуть неохоче ходити на зустрічі, тому що ми думаємо, ніби вже зробили достатньо для інших людей в нашому житті. Ну, ми маємо рацію, ми, мабуть, вже справді багато зробили. Тому важливо відвідувати наші зустрічі, ми йдемо заради себе. Дехто з нас може забажати піти туди лише для того, щоб допомогти іншим людям, і може відчувати розчарування, бо на зустрічах від нас очікуватимуть, що ми працюватимемо над собою – це також нормально здоров'я породжує здоров'я. Якщо ми почнемо працювати над собою, наше здоров'я може перейти до інших людей так само, як їхня хвороба позначилась на нас. Деякому з нас може бути соромно йти, все, що я могла робити на перших своїх зустрічах, це сидіти та плакати, і мені було страшенно ніяково, але одного разу це був гарний плач. Мої сльози були сльозами, зцілення, мені треба було сидіти й плакати. Коли я припинила плакати і озирнулася, то побачила, що інші люди теж плачуть. Ал-Анон – це безпечне місце, де можна бути тим, ким ти є. Там люди розуміють, ви також розумітимете. Я описала більшість поширених заперечень, які чула щодо відвідування зустрічей. Можуть бути і інші заперечення, але якщо ми маємо право на участь у програмі, нам тоді треба обов'язково йти. Мене там не обговорюватимуть. 12 кроків – це божий дар людям з компульсивними розладами та людям, які люблять людей з компульсивними розладами. Якщо ви вважаєте себе божевільним та реагуєте на людей і речі – ідіть туди. Якщо вам не сподобається перша група, яку ви відвідуєте, знайдіть іншу і йдіть туди. Кожна група має свою індивідуальність. Продовжуйте відвідувати різні групи, поки не знайдете ту, у якій відчуватимете комфорт. Якщо раніше ви ходили на зустрічі, але припинили це робити, відновіть візити. Коли почнете туди ходити, то ходіть решту життя. Алкоголізм – це хвороба на все життя, тому вона потребує лікування протягом всього життя. Наші характеристики співзалежності стають звичками і можуть бути тенденціями, до яких ми схилятимемося решту нашого життя. Ідіть туди незалежно від того, йтимуть інші люди у вашому житті на покращення чи ні. Ходіть туди, поки не відчуєте вдячність за те, що можете це робити. За словами одного чоловіка, хіба ж не добре, що вони проводять ці зустрічі та дозволяють мені на них приходити. Більше ніхто не хоче, щоб я був поруч, коли я дурію. Тут люди просто посміхаються, тиснуть мені руку і кажуть, ми раді, що ти тут, будь ласка, приходь іще». Ідіть, поки не побачите човен і весла та не зрадієте. Ідіть, поки магія не спрацює на вас і не переймайтеся, якщо ви ходитимете достатньо довго. Магія спрацює. 19. Уламки та частинки. Коли принц чарівність такий прийде, я, мабуть, буду біля ставка та цілуватиму жаб. Цей розділ містить різноманітні цікавинки про співзалежність та самопіклування. Залежні від драми. Чимало співзалежних стають тими, кого деякі люди називають залежними від драми або криз. Як не дивно, проблеми можуть спричинити залежність. Якщо ми доволі довго живемо зі значними обсягами страждань, криз і негараздів, страх і стимули, породжені проблемами, можуть стати комфортним емоційним досвідом. У своїй чудовій книжці «Повертаючи їх до тверезості. Том-2», Тобі Райс Дюрс називає це почуття збудженим нещастям. Через деякий час ми можемо так звикнути прив'язувати свої емоції до проблем і криз, що загрузнемо в тих проблемах, які нас не турбують. Ми навіть можемо почати створювати неприємності або перебільшувати проблеми, щоб стимулювати себе. Це особливо стосується тих випадків, коли ми всерйоз нехтували своїм життям і почуттям. Коли стикаємось з проблемою, ми знаємо, що живі, коли її розв'язано, можемо відчувати порожнечу та відсутність почуттів. Нічого нас не тішить. Перебування в кризі стає комфортним середовищем, що рятує нас від банального існування. Це ніби стати залежним від мильних опер, за винятком того, що щоденні кризи трапляються в нашому житті та житті наших друзів і родини. Чи піде джинні від Джона? Чи можемо ми зберегти для Германа його роботу? Як Ганрієта переживе цю дилему? Після того, як ми відділились, почали займатися своїми справами, а наше життя нарешті стало спокійним, деякі співзалежні люди однаково іноді відчувають потяг до давніх хвилювань. Іноді наш новий спосіб життя може здаватись нам нудним. Ми просто звикли до такої кількості хвилювань і переполоху, що спокій спочатку видається нецікавим. Ми звикнемо. Коли розвиваємо своє життя, ставимо цілі та знаходимо те, що нас цікавить, спокій почне приносити затишок і стане комфортнішим, ніж хаос. Ми більше не перебуватимемо та не бажатимемо збудженого нещастя. Нам слід навчитись розпізнавати, коли ми шукаємо збудженого нещастя. Зрозумімо, що нам не варто створювати проблеми чи втручатися у проблеми інших – Знайдімо творчі способи задовільнити нашу потребу в драмі. Знайдімо цікаву роботу, але приберімо збучене щастя з нашого життя. Очікування. Очікування можуть бути заплутаною темою. У більшість з нас вони є на певному рівні свідомості. Ми маємо певні уявлення про наші сподівання щодо того, як все обернеться, або про наші побажання щодо того, як люди повинні поводитись. Але для відділення краще відмовитись від очікувань, краще утриматись від нав'язування іншим своїх сподівань або від спроб контролювати події, оскільки це спричиняє проблеми та є, як правило, нездійсненним. То куди ж нам рухатись з нашими очікуваннями? Деякі люди прагнуть відмовитись від усіх сподівань і жити сьогоднішнім днем. Це спонукає захоплення, але я вважаю, що тут важливо брати на себе відповідальність за наші очікування. Пролимо на них світло, розгляньмо їх, поговоримо про них. Якщо вони стосуються інших людей, поговоримо з ними, дізнаймося, що є в них схожі сподівання, дослідімо, чи вони реалістичні. Приміром, даремно очікувати здорової поведінки від нездорових людей, так як, за словами Ерні Ларсена, очікувати різних результатів від однієї тієї ж самої поведінки – це божевілля. Тоді нам слід відпустити це. Подивімося, що далі станеться – Нехай все відбувається так, як має, без нашого примусу. Якщо ми постійно відчуваємо розчарування, у нас може виникнути проблема, яку потрібно розв'язати. Це може бути проблема з нами, іншою людиною чи ситуацією. Сподіватися нормально. Іноді очікування є справжніми підказками того, чого ми хочемо, потребуємо, на що сподіваємось та чого боїмося». Ми маємо право сподіватись на щось чудове та відповідну поведінку. Ми, ймовірно, отримаємо цього більше чудових речей і відповідної поведінки, якщо постійно цього очікуватимемо. Якщо у нас будуть сподівання, ми також усвідомимо, коли вони справджуються. Але ви повинні розуміти, що це лише очікування, і вони належать нам. Але ми не завжди їхні господарі. Ми можемо зробити так, щоб наші сподівання були реалістичними та доречними, а також можемо не дозволяти їм втручатись в реальність або псувати все те чудове, що в нас відбувається. Страх перед близькістю. Більшість людей прагне і потребує любові. Більшість людей прагне і потребує бути поруч з людьми, але страх є не меншою силою, і він конкурує з нашою потребою любові. Якщо точніше, цією силою є страх перед близькістю. Для багатьох із нас безпечніше залишатись самотніми або перебувати у тих стосунках, у яких ми беземоційно залучені, ніж бути емоційно вразливими, близькими та люблячими, я це розумію. Незважаючи на цілу низку потреб і бажань, які залишаються без задоволення, коли ми не любимо, безпечніше може бути не любити. Ми не ризикуємо, бо не маємо невизначеності та вразливості, яку дає близькість, ми не ризикуємо страждати від любові, бо вона уже заподіяла багато болю. Не ризикуємо потрапити в пастку зламаних стосунків. Не ризикуємо бути тими, ким є, що включає емоційну чесність і, можливо, її відторгнення. Не ризикуємо, що люди залишать нас. Не ризикуємо. І нам не доводиться переживати незручності, які виникають на початку стосунків. Коли ми не зближаємось з людиною, то принаймні знаємо, чого слід очікувати. Нічого. Заперечення любовних почуттів захищає нас від тривоги, яку любов спонукає. Любов і близькість часто спричиняють відчуття втрати контролю, кидають виклики нашим найглибшим страхам щодо того, ким ми є і чи нормально нам бути самими собою, а також про те, ким є інші та чи це нормально. Любов і близькість, тобто спілкування з людьми – найбільші ризики, на які може погодитись чоловік чи жінка – вони вимагають чесності, спонтанності, вразливості, довіри, відповідальності, самоприйняття і прийняття інших. Любов приносить радість і тепло, але вона також вимагає від нас готовності час від часу відчувати образу та відторгнення. Чимало з нас навчилися втікати від близькості, а не погоджуватись на всі ці ризики. Ми по-різному тікаємо від кохання або уникаємо близькості. Відштовхуємо людей або кривдимо їх, щоб вони не хотіли зближатися з нами. Скоюємо безглузді речі, щоб відмовити себе від бажання зблизитись з кимось. Придираємось до кожного, кого зустрічаємо. Відкидаємо людей до того, як вони знаходять шанс знехтувати нами. Носимо маски та прикидаємось тими, кими насправді не є». Розпорошуємо свою енергію і емоції між такою кількістю стосунків, що не стаємо надто близькими чи вразливими, ані перед ким. Цю техніку одна людина називає «розріджувати молоко водою». Ми погоджуємося на штучні стосунки, де від нас не очікуватимуть і не вимагатимуть близькості – Граємо ролі замість того, щоб бути справжньою людиною. В наших стосунках не виявляємо емоцій, іноді втікаємо від близькості, просто відмовляючись бути чесними та відкритими. Деякі з нас сидять, паралізовані страхом, не в змозі розпочати стосунки чи насолоджуватись близькістю в наявних стосунках. Деякі тікають, ми фізично залишаємо будь-яку ситуацію, в якій є або можуть бути наявній «любов», Емоційна вразливість і ризик. Як каже один мій друг, у всіх у нас у шафі є пара кросівок. Ми втікаємо від близькості з багатьох причин. Теякі з нас, перш за все ті, хто виріс у сім'ї алкоголіків, можливо, так і не навчились починати стосунки та бути близькими, щойно взаємини починаються. Близькість не була безпечною. Її не вчили та її не дозволяли в наших сім'ях. Для багатьох людей піклування та вживання наркотиків стали замінниками близькості. Деякі з нас дозволили собі зближення раз чи двічі, а потім постраждали від цього. Можливо, ми вирішили на якомусь рівні, що краще та безпечніше не робити цього, не наражатись на черговий біль. Дехто навчився тікати від поганих для нас стосунків, але для декого втеча від близькості,